I tancarem aquesta primera part de l'hora del peix fregit, com us hem dit a, a l'inici, al sumari, doncs parlant amb l'Associació Juvenil Birres Braves, eh, us hem dit que a l'abril Martí amb nosaltres, bon dia abril. Bon dia, què tal? Però també tenim a la Gemma, Gemma Mitjanes, bon dia. Bon dia. Doncs gràcies per també acompanyar-nos eh, en aquest eh, matinal. Avui posarem la mirada en la desena Festa Cagatió, però crec que també parlarem d'altres Temes, eh? mm. Perquè m'han dit És que, repito, tindrem enllestit això de la festa No podem explicar gaire coses Comencem pel principi, perquè potser hi ha gent molt despistada Que n'hi ha sempre sí. Que diu, què és això? Desena festa Per tant, ja portem 10 anys, eh? Ja hauríeu de saber Però bé, per aquells més despistats Què és uh, la festa que ha fet jo? Bé, és l'última festa que fem um, sempre cada any i bueno, com el nom no, no amaga gaire segrets, uh, la fem el dia 24 a la nit i mm. és una mica una excusa per reunir-nos abans d'aquestes festes que són així més familiars. Mm. Um, I bueno, al final és la manera de, de tenir alguna festa aquí al poble, a Palafrugell, i que la gent doncs, no hagi d'agafar el cotxe ni haver d'anar a Palamós o a Platja d'Aro, que és el que sempre acaba passant quan hi ha, quan hi ha alguna festa. No? Mm. Um, I ja et dic que és una festa molt familiar, molt petitona, no um, és l'única que tots anem a fer una mica mudats, perquè sempre hem bastant tirats i tal. Um, i, I, bueno, al final, um, el que ha de la festa no és tant uh, la música o, o qui vindrà a tocar, no? sinó reunir-nos i, i estar una mica junts aquella nit. Mm -hmm. Ara ho deia l'Abril, una alternativa, no?, per la gent que no hagi d'agafar el cotxe i hagi d'anar a un altre lloc d'aquí de la comarca. Uh, expliqueu-nos, expliqueu-nos, expliqueu-me, on, on la feu. Uh, Bé, bueno, com cada any, ho farem els emmellers. Aquest any esperem que tot sigui molt més maco, eh, gràcies a, a l'Olga, de Virres Braves, uh -huh. que ens està ajudant molt amb la decoració i ens estem intentant treballar tot, tot molt més perquè sigui més bonic. Però el que té també són unes dates complicades i a l'hora de decorar ningú té temps. I, però aquest any, com s'ha fet amb una mica de temps doncs esperem que quedi molt maco Doncs apa, aquells que sigueu habituals uh, d'aquesta festa càgatio doncs podeu doncs, emportar una sorpresa No sé si, no? si, de, si la gent veu gaires coses aquella nit però... També, Ah, no sé, bueno, clar ja vens de, de fet vens de, de, de poder un sopar allà una miqueta doncs uh, sí. contundent sí, sí. i eh, acompanyat doncs, segurament d'alguna copa de vi i per tant ja arribes a uh, Content, <laughs> El, content, content, eh, diguem-ho sí, sí. així i per tant doncs, des d'allà eh, encara doncs, eh, us ho posen més fàcil perquè us veureu més contents, encara si voleu però que vien caminant i... o en ah, taxi eh? ah, que, això, que no això no sí, eh, la seguretat poc. sempre per davant de tot que aquests dies encara més eh, els ametllers eh, ens has comentat que hi haurà sorpreses no sé si no, no ens diguen sorpreses perquè si no després no, no ho serien però no sé de quin estil, a part de poder de la decoració, que poder una mm. sorpreses, eh Bueno, alguna mena de sorteig, eh, poder, de, alguna mena de merchandising que tenim de l'associació, mm -hmm. alguna coseta petita, res, alguna simbòlica al mm -hmm. final. Comentava que és una festa així com familiar, no? Mm. Perquè al final tots us coneixeu més sí, o menys... Sí, la no sé, majoria, és que al final la gent del poble... Mm -hmm. que cap a quantes persones hi solen haver-hi? Hòstia... No sé si eh? No sé si és difícil, eh? També, no. perquè... 150, sí... De fet, és que no sé ni quin foramente els ametllers. No, sí, té... Cap a 200 com a màxim. i més. Mm -hmm. Bueno... Veu que hi ha el centenar, no? Entre sí, sí. un, eh, 150, 200 persones sí. eh, Les que podran assistir doncs, a aquesta, a aquesta nit a 20, Del 24 al 25 doncs, Després de, de cagar el tio a casa No sé si cagaran gaires coses El tio d'allà però Bueno, n'hi bueno, ha una eh? Si volen provar-ho sí, sí. Aviam, no? No sé si l'hem donat A de menjar des de l'associació No sé si l'heu donat eh, doncs, No, no, dies. és que som de més líquid que sòlid sí. No? Sí? Sí. Carai <laughs> Molt bé, doncs teniu aquesta alternativa per no haver d'agafar el cotxe, anar a Platja d'Aro, anar a Sant Feliu, anar a qualsevol altre lloc de la comarca que, que doncs habitualment hi aneu, doncs teniu aquesta festa aquí per no haver d'agafar el cotxe, sí. no haver de, de moure-vos tant. Teniu això, aquesta desena festa Cagatió, no sé si ha evolucionat gaire al llarg dels anys, són 10 anys o sempre heu anat seguint la mateixa línia? La mateixa línia sempre, són sí, una mica sí. clàssics, no? Sí. no... Eh, aquest any tindrem a eh, Costa Brava DJs que no han vingut mai, crec. No, no potser. han mai, bueno. I, I, bueno, Lluís va dir que en tenia moltes ganes, tot i que vindrà a punxar en Marc. I, bueno, tenim moltes ganes que vinguin. Sempre ens ajuden. Sí, sempre fan festa, i sí. l'encerten moltíssim amb la música per tota la gent, així que... Doncs apa, teniu aquesta proposta us portàvem aquesta proposta avui per tancar aquest programa però aprofitant que tenim a l'abril i ja la gent aquí els nostres estudis doncs aprofitarem també per parlar d'actualitat de, de, de l'associació i, i de posar una miqueta la mirada en el futur, aquesta és la darrera activitat, proposta que, que porteu per aquest any com, uh -huh. com és habitual, no? per tancar l'any i de cap a vinent, no sé si ens podeu avançar alguna cosa del, del que teniu pensat fer Bueno, sí, hi haurà alguns canvis perquè bueno, sempre intentem reinventar-nos una miqueta mm -hmm. um, i a les coses que no funcionen o que funcionen poc s'ha doncs d'intentar um, canviar-les i llavors sí que uh, el que es coneixia com festa d'hivern o fara brava que era una festa molt gran, molt xula mm -hmm. però sí que és cert que els últims anys ens ha portat poder més feina que beneficis sí que és una festa doncs, que ens agrada moltíssim muntar perquè és la més grossa que es feia aquí al poble però... Um, bueno, al final hem vist que poder, poder el sacrifici no era suficient i llavors uh, hem fet una altra proposta aquest any que com t'hem comentat encara estem acabant mm. de polir però bueno, uh, muntarem una jornada així xula també aquí al centre del poble per les mateixes dates, primavera a uh, finals de... 29 de març sí, a finals de març um, i bueno, no podem anunciar gràcies cosetes de moment sí. però bueno, que serà molt xulo i que la festa en, pues, en vez de durar 4 o 5 hores de la nit potser durar tot el dia Ara ho dèieu, eh? perquè recordo ara crec que va ser fa dos anys aquesta Ferra Brava que va portar a... Sí, ara hi vam portar Diversiones i Zoo clar. i Carlos Selecta va ser en que ho hem patat més Clar, però... això, això comporta també molta feina de, sí, sí, de, de sí, sí. Clar, sí que a part de, de fer-ho aquest dia el concert de, que també ja. Si sí, hi ha molta gent també és molta més sí, feina, no? sí, però sí, tota sí. la feina prèvia d'abans... De... Sí, són quatre o cinc mesos que cada dia, vulguis o no, has de fer alguna coseta sobre la festa. I clar, totes, eh, estem a la universitat, eh, estem a Barcelona, a Girona, no estem aquí al poble i mm. és que cada any es feia més complicat poder gestionar-ho tot i al final... Sí. I haver de parlar amb els grups, no? També, eh, sí. haver de mirar, clar, eh, tu arribes a un, a un nivell, no?, diguem-no així, clar, et portes a un dels grups doncs, més eh, importants de, del panorama doncs, aquí eh, del nostre país uh -huh. i, i dius, hòstia, l'any que ve, clar, ja, tenus, ja, sí. clar, ara tens una presó afegida, no? Sí. Eh, Vau portar diversions, que també era com, hòstia, eh, diversions sí, era per la faceta, eh? que podíem que, clar, portar. Ostres, per tant... Sí, sí, econòmicament també era un sacrifici molt gran, perquè inverteixes uns diners que no saps si tornaràn o no I, i reses perquè perquè tot vagi bé la festa. Llavors ho passes molt malament en aquest sentit, perquè és això. Mm -hmm. tens uns diners que els has d'invertir i no, necessites que que, torni que torni, no? Torni. Sí. I no sé, d'alguna manera també hem vist que s'han de començar com a reinventar les festes de poble perquè no sé, a la nostra època sí que encara ens van enganxar molt bé això de pagar 12 o 15 euros i anar a un poble, no sé, a Palamós, a la Frugia i a l'Abisbal i veure un parell de grups d'aquests, però cada cop creiem que el jovent uh, no sé, s'està com desfent una mica d'aquestes tradicions i llavors, no sé, intentar buscar maneres de, també d'enganxar-los sí, costa, costa pagar per, sí, per sí, els, sí. les coses, eh? Això cada vegada veu més també, depèn de quines coses... Uh, és que és molt relatiu, llavors... Clar, els diners els, poder, els, vol, els volen invertir, i parlen elles com si fossin aquí ara ja unes dones de, de, de, de, de 40 anys, eh? i són ben joves, parlen del jovent com dir si els hi quedés aquí molt lluny, uh, però, però han canviat, van canviar les coses molt sí, ràpidament sí, i és diferent, eh? poder vosaltres 15 anys, uh, doncs mira, un, un cap de setmana anar això a la Bisbal i pagar 15 euros per veure un parell de, sí. de grups, doncs mira... Ara cada vegada costa més i ho estem veient. Eh? I també això ho estem veient en altres, punts de, mm. en altres municipis, eh? que, que les festes majors sí, sí, no són més valges mental. Doncs eh, aquesta proposta del 29 de març, guardeu-vos la data, això ja ho sabem. Eh... Els hi puc dir que serà aquí a prop de, de la ràdio. Sí, eh? sí, pots pues, comentar. veu des d'aquí. <ríe> serà Can Genís, eh? Mm. També per donar un, una miqueta de, de, de visibilitat a aquest nou espai de, de Can Genís, que si encara no ho heu fet, doncs us recomanem que ho visiteu. A més, durant aquests dies encara hi ha eh, els murals que la Montserrat... La, la Bruna i també l'Anna la, doncs van fer pel 25N mm -hmm. i per tant, doncs, també podrà veure aquesta exposició, doncs, eh, el 29 de març eh, els viatges Graves també eh faran soroll aquí a, a Can Genís uh, esperem que ho deixeu tot bé eh? que, sí, sí, que, que, sí, sí. que és molt nou ha costat sí, sí, sí, sí, molt, no ha costat molt que, que s'acabessin les obres i ara no, no, fa, no cal que ho destrosseu eh? que si no, els de joventut ja no us deixaran yeah. doncs aquesta serà una de les uh, propostes que arribaran, no? aquest canvi uh, i després uh, les, les altres seran doncs, una miqueta uh, també activitats per després uh, poder fer la festa major no? sí, tot, no? sí. mm -hmm. tot, tot girar al voltant de la festa major al final Sí. l'associació, llavors. Intentem anar fent cosetes per poder tenir pressupost i que la festa major sigui el més xula i més gran possible. Mm -hmm. Molt bé, doncs uh, això com que ja ho posarem, unirem recordant perquè encara queden molts de mesos ja ara venen uns dies que la gent s'ha oblida de tot ja sigui per veure o perquè uh, veu massa família, perquè també, eh? Uh, doncs, sí, una sí, queden massa tips de tot, doncs uh, tornarem a recordar ja en el proper trimestre en el primer trimestre de l'any 2020 i avui doncs eh, volíem posar la mirada sobretot en aquesta desena festa de caga tió, els emmellers aquest eh, divendres 24 la nit de, de Nadal després de cagar el tió doncs aneu cap allà cap als emmellers a partir de les 12 de la nit mm -hmm. i trobarà els birres braves amb els braços oberts eh, mm -hmm. per, perquè doncs els acompanyeu en aquesta festa Abril i Gemma, moltes gràcies, gràcies i res, tu, que, que passeu unes bones festes Igualment eh?